Портрет вийшов гарно. Я заплатив за нього вдвічі більше, ніж вона попросила. Але Енджи повернула мені решту. Я трохи відійшов і почав спостерігати. Побачив, як до неї наблизився якийсь тип у спортивних штанях, і Енджи віддала йому гроші. Тип відрахував якісь копійки і простягнув їй. Вона вдячно посміхнулася і знову завмерла, дивлячись на потік відпочивальників. Вона працювала із задоволенням. Я спостерігав за нею до пізньої ночі. У світлі ліхтарів вона скидалася на прозорого нічного метелика. Потім вона зібрала речі і пішла у бік торговельних наметів. Там купила чіпси та каву у пластиковій склянці і пішла кудись у глиб Кипарисової алеї. Вогонь палив мене все сильніше. Вона не повинна була перебувати тут. Це я відчував кожною клітинкою тіла. Ви ж розумієте, про що я кажу? Я стояв під тінню старого розлого дерева, і був ладен простоїти так до ранку, якби вона, а це було цілком ймовірно, лягла спати прямо на лаві. Але з'ївши чіпси, вона попрямувала в бік пляжу, де вже запалили багаття волоцюги. Я ледь встиг перехопити її біля самих сходинок кам'яної огорожі. Не пам'ятаю, що казав Набагато пізніше я зрозумів, що слова для Енджі важили так само мало, як і гроші. Вона довіряла відчуттям. Вона усміхнулася до мене. У цей момент мені здалося, що скупався під соняшним душем. Я запропонував їй повечеряти разом. Збоку, це, мабуть, виглядало досить брутально, але Енджі була далека від реальності. До неї простягали руку зі шматком хліба, і вона не могла її відштовхнути. Усе просто. Ще тоді я з жахом подумав, що сприймаючи все так буквально, вона пережила багато неприємних, можливо, небезпечних моментів. Нас не пустили в жоден більш-менш пристойний ресторан. Обірвані шорти та виліняла футболка – це все, що в неї було. Все, що належало їй, крім полотняного кошика з папером та пастельними олівцями. Тоді я повів її в цілодобовий супермаркет. Набрав усього, що можна було з'їсти в номері готелю, без особливого приготування. Дякувати Богу, часи змінилися, і я зміг Провести її до себе без особливих проблем. Дав їй халат, показав, де ванна кімната. Коли вона звідти вийшла, здивуватися довелося мені. Вона була справжньою красунею. Це я помітив ще там, у горах. А тепер вона вийшла до мене така сяюча, із довгим рудуватим волоссям, тонким ніжним обличчям, граційна у кожному порухові. Я зніяковів, як ніяковіють у присутності осіб із королевської династії. Ось так це було. Так починалося. Цілу ніч я просидів у кріслі, дивлячись, як вона спить. Гадаю, вона вперше за весь цей час, що минув з нашої першої зустрічі, спала в нормальному ліжку. Більше не відпускав її. Не знаю, наскільки ви романтики чи здатні зрозуміти мене, але я відчував, що в мої руки упала зірка. Коли вранці я запитав, який звуть, вона вимовила дивне слово, таке собі дивне співзвуччя – «Ієланум». Тоді я ще мало знав про неї, але я зрозумів, що її необхідно вивезти звідси. Вивезти, як вивозять старовинні ікони або антикваріат. Ні, не подумайте, що я вважав її дорогою річчю або просто вродливою жінкою. Повірте, у своєму житті я бачив і те, і інше. Минуло майже півроку перед тим, як я зміг легалізувати її купивши документи та вивести звідси.